Готуємо майданчик для бізнесу. Ігноруйте наші реалії. Це нереально. Принаймні, у наших реаліях це ніколи не спрацює. Ви чуєте це раз по раз, коли ділитеся з кимось своєю свіжою ідеєю. Схоже, що цей реальний світ – страшенно пахмуре гніюче місце. Місце, в якому нові ідеї, нестандартні підходи чи концепції завжди зазнають поразки. Натомість успішним може бути лише те, що люди вже знають і роблять, навіть якщо воно недосконале і неефективне. Та погляньте зблизька на мешканців цього реального світу, і ви побачите, що вони сповнені песимізму і відчаю. Вони чекають, що свіжі концепції неминуче проваляться. Вони вважають, що суспільство не готове або не здатне змінюватися. Гірше того, вони хочуть також затягнути у свій бункер інших. Якщо ви сповнені надій та амбіцій, вони намагатимуться переконати вас – що реалізувати ваші ідеї неможливо. Вони скажуть, що ви просто марнуєте час. Не вірте їм. Можливо, такий світ насправді є їхньою реальністю, але це не означає, що в ньому маєте жити і ви. Ми це знаємо напевне, бо наша компанія провалює тест на реальний світ за всіма параметрами. У реальному світі ви не можете мати більше десятка працівників, котрі розкидані по восьми різних містах на двох континентах. Не можете залучати мільйони клієнтів, не наймаючи продавців і не витрачаючи гроші на рекламу. У реальному світі ви не можете ділитися формулою свого успіху з рештою світу, але ж ми все це робимо досягаємо успіху. Реальний світ це не місце, а просто відмовка, відмовка для небажання навіть намагатися що зробити, виправдання, щоб не діяти. Тож хіба вас обходить це їхній реальний світ?